Розділ 14. Кабінет старшого поліцейського інспектора з відділу вбив з південного району міста на 20 й західній вулиці, хоч і не зовсім занедбаний, проте вигляд мав досить таки непривабливий. Лінолеум на підлозі вичовганий. Письмовий стіл давно просив лаку, а ще до вікон, то я взагалі ніколи не бачив їх по справжньому чистими. Стільці, крім того, на якому сидів сам Кремер. Були прості і тверді, зате зі справжнього дерева. Коли о 25-й хвилині на третю, я примостився на одному з них, господар кабінету відразу накинувся на мене. «Я ж вас просив не дзвонити і не приходити!» Я кивнув головою. Але тепер усе з'ясувалося, і я вирішив прийти. «Містер Вульф, що з'ясувалося?» «Він заробив ті 100 тисяч і гонорар. Дідька Рогатого він заробив». Хіба Вольф узяв їх не для того, щоб здихатись в місіс Браннер? Для того. Сто чортів у печінку. Але ми не виконали вашого розпорядження. Ми... Я не давав ніякого розпорядження. Ну гаразд. Ми взнали, що Моріса Елтхауза застрелили на агенти ФБР. Ми підозрюємо, хто це зробив. І гадаємо, зможемо викрити вбивцю. Я не маю наміру розповідати вам про те, як ми загнали на слизьке ФБР. Не того я сюди прийшов. Колись, як матимете час, містер Вульф із задоволенням про все вам розповість. Ви теж дістанете з задоволенням. Цього разу він довго цілився, як ніколи довго, і так і влучив. Та я прийшов побалакати про бивство. Ну-ну, балакайте. Я дістав з нагрудної кишені фотокартку і простяг Кремерові. Навряд чи ви бачили її раніше, промовив я. Але один чи кілька людей з ваших цю фотокартку бачили. Вона лежала в комоді у спальні Атхауза. Ключі від квартири мені дала його мати, тож не пробуйте звинуватити мене в тому, ніби я незаконно проник до приватного житла. Погляньте на зворот. Кремер повернув фотокартку другим боком і прочитав вірш. Це чотири перероблені рядки з другої строфи Оди до грецької урни Джона Кітса, провадив я. Переінакшено досить непогано і написано рукою «Міс Дакос, секретарки місіс Бранер. Дівчина живе на Арбор Стріт, будинок 63, другий поверх, якраз під квартирою Елтхаузен. У місіс Бранер я дістав зразки її почерку і пересвідчився, що написала таки вона. Ось ці зразки. Я дістав з кишені два аркушики, простяг їх кремерові. Між іншим, Сара Дакос бачила, як з будинку виходили три фаберівці. Зі свого вікна. Не забудьте про це, коли будете її допитувати. Допитувати? За що? За це? Він постукав пальцем по фотокарці. Ні. Я прийшов сюди, по суті, запропонувати вам побитися в заклад. Ставлю 50 проти одного, що коли ви візьмете ордер на обшук і добре потрусите її квартиру, то не пошкодуєте. І чим швидше ви це зробите, тим краще. Я підвівся. Поки що у мене все. Ми. Чорта з два все. Його червоне кругле обличчя стало ще червонішим. Сядьте. Я допитаю вас, що ми знайдемо і куди ви його сховали? Нічого я не сховав. Послухайте, кремере, ви ж бо знаєте. Маючи справу зі мною, ви маєте справу з містером Вульфом. Знаєте й те, що я завжди додержуюсь інструкцій. На сьогодні я сказав вам усе. Більше ні слова. Хоч би скільки ви тут зі мною лаялись, усе це буде марно згайний час. Добейтесь ордера на обшук квартири, скористайтесь ним. І якщо ви нічого не знайдете, містер Вульф залюбки побалакає з вами. Ні, спершу я побалакаю з вами. Ви залишитесь тут. Хіба що ви мене заарештуєте? Я вже починав хнігатись. Ради Бога, чого вам ще від мене треба? Вито вчитися на цьому вбивстві вже трохи не два місяці. А в нас на нього пішов усього тиждень. Я повернувся і рушив до дверей. Можна було майже не сумніватися. Якщо мене не зупинить сам Кремер, то це зроблять унизу, коли я вийду з ліфта. Але черговий біля дверей, який знав мене в обличчя, лише кивнув мені головою. що правда не вельми привітно. Однак досить таки по-людському. Затримуватись я не став я доїхав до 6-ї авеню і повернув додому. В старому цегляному будинку все було гаразд. Ешлі Джервіс та Дейл Кірбі вже оклигали з похмілля, їх добре нагодували, дали кожному по тисячі доларів і вони пішли. Фред і Орі за два робочі дні, якщо не рахувати ночей, дістали три сотні доларів, значно більше, ніж звичайно, і теж поїхали. Саул готувався в кабінеті місіс Браннер чи то фарбувати, чи то тинькувати стіни, що йому більше припаде до душі. Гурт, певно, читав книжку. Звичайно, не Фебер, якого ніхто не знає. Адже тепер він їх знав, принаймні трьох із них. А о четвертій годині підніметься на гору свою оранжерею, знову за заведеним розпорядком. Після обіду я ніколи не відпочиваю, навіть коли не досплю вночі. Отож, міг піти на прогулянку. Так я і зробив. Напроти будинку 63 на я спинився. Вранці, коли я встав, термометр за вікном Вітальні показував усього 16 градусів. Відтоді потепліло всього градусів на 5. Ключі від квартири Елтхауза ще були в мене. Отож я, щоб не мерзнути, перетнув вулицю, війшов до будинку і піднявся на третій поверх. Я згадую про це не тому, що мій вчинок мав якісь наслідки, ні. Просто мені глибоко вкарбувався в пам'ять мій душевний стан. 53 години минуло відтоді, як я поклав револьвер під пружини кушетки. А за цей час розумна дівчина могла знайти цілий десяток револьверів і переховати їх де інде. Якщо тепер револьвера в кушетці не буде, нам з Вульфу не позаздриш, адже то я напомив Кремера зробити обшук. Інспектор розумів. Вульф послав мене до нього, не просто маючи підозру чи здогад, а знаючи напевно, що у квартирі є щось гаряченьке. Зникне воно, винні будемо ми. Якби я відверто сказав йому про револьвер, то цим би визнав, що брав до рук важливий речовий доказ. А якби взагалі нічого не сказав, то накликав би на себе ще страшнішу підозру. І тоді прощавайте наші ліцензії. Може, вас і не цікавить мій душевний стан, а от мене, повірте, він ще й як цікавий. У вітальні Альтхауза я підійшов до вікна і притиснувся чолом до шибки, щоб краще бачити тротуар. Це було з мого боку досить безглуздо, та чого не зробиш у такому душевному стані. Годинник показував 20 хвилин на четверту. Від кремера я пішов усього 35 хвилин тому, а щоб держати ордер, йому потрібно з години Отож, що я сподівався побачити? Шипка була холодна, і я відхилився трохи назад. Однак нетерплячка змушувала мене раз у раз прилипати чолом до вікна, і нарешті я таки побачив на тротуарі з'явилася Сара Дакос. Під пахвою вона несла чималий пакунок, загорнутий у цупкий папір. Ось дівчина війшла до під'їзду була за 10 хвилин четверта. Від того, що я побачив міс Дакос, на душі в мене спокійніше не стало. Я нічого не маю проти Сари Дакос, але й за певну річ також. Жінка, яка послала кулю в серце чоловікові, може заслуговує на співчуття, а може й ні. Однак дідько б її вхопив. Не має ж вона права сподіватися, що чужий чоловік, наткнувшись на неї, кине справу й обійде її десятою дорогою. Прислухавшись, я почув, як відчинилися, зачинилися двері її квартири. О чверть на п'яту під'їхали дві поліцейські машини. Перша зупинилася край тротуару, друга поруч із нею, просто посеред вулиці. І Я впізнав усіх трьох детективів з відділу вбивств. Вийшовши з машини, вони одразу рушили до будинку, з вікна якого я за ними спостерігав. Один з них, сержант Перлі Стеббінс, натискаючи кнопку дзвінка, Можливо, згадав про мене. Йому ненависна вже сама думка про те, що Ніру, Вульф і я буває опиняємося в тій самій окрузі, де вчинено вбивство. А тут його послали на завдання підкинути, власне, нами. Мені кортіло вийти на сходи і послухати, про що вони розмовлятимуть. Коли покажуть Сарі Дакус Ордер, Але я не зважився. Сержант міг відчути мене нюхом, а це затримає обшук. Револьвера вони шукали не більше як 10 хвилин. До квартири детективи ввійшли о 4-й годині 21 хвилина. Саме тоді причинилися двері. А о 4.43 Перлі вже вивів з будинку Сару Дакос. Нехай хвилин 12 він ставив їй усякі запитання після того, як знайшли револьвер. Я стояв біля вікна і спостерігав, як Перлі з Сарою Дакос зникли в машині. Потім машина рушила. Я відійшов до вікна і сів за кушетку. Отже, коли поліцейські її заарештували, питання з револьвером розв'язане. Я посидів ще кілька хвилин, і на душі мені мене стало спокійніше. Потім я натягнув пальто, надів капелюх і вийшов. Перед будинком і досі стояла одна машина нью-йоркської поліції, чекаючи двох детективів. Вони ще були в квартирі Сари Дакос. Водій, правда, міг мене впізнати, але байдуже. З вікна я його не бачив і не здогадувався, знає він мене чи ні. Коли я неквапом проходив повз машину, він пильно подивився мені вслід. Одначе, можливо, просто через те, що я з'явився з цього будинку. Я попростував додому. Вже сутеніло і було десь пів на шосту, коли я піднявся на ганок і відімкнув ключем двері. Зайшов на кухню, налив собі склянку молока і спитав Ріца. «Він уже сказав тобі, що нас не підслуховують?» «Ні». Фріць саме перебирав морду. Не підслуховують. Можеш говорити по телефону все, що завгодно. Нагадай про себе своїм дівчаткам. Якщо з тобою забалакає хтось чужий, поводься, як спаде на думку. Хочеш почути одну добру пораду? Хочу. Зажадай в нього добавки. Я зажадаю. Між іншим, я не питав у тебе про вчорашню вечерю. Ти їх добре нагодував? Фріць подивився мені в очі. Арчі! «Ніколи більше мені про це не нагадуйте. Жахливий день!» «Епилантабли!» Думка моя був тут, з вами. Я не знаю, що робив, не знаю, що подавав. Я хочу все забути, коли це тільки можливо. Хьюіт сказав нам по телефону, що всі там повставали і вітали тебе оплесками. «Ну, звісно, вони ж бо люди виховані. Тільки сам я добре знаю, що забув покласти до перегаз дичиною трюфелів». Боже милий, який я щасливий, що не потрапив туди. Гаразд, забудьте про це. Можна взяти морквину. Страх як люблю моркву з молоком. Звичайно, можна, сказав Ріц, і я взяв морквину. Я сидів за своїм столом і виписував чеки на сплату рахунків, коли Вульф спустився з оранжереї. Хоч він нічого не сказав, я збагнув, що шев знервований ще дужче, ніж досі був я. Тож, коли він сів за свій стіл, я повернув до нього голову і промовив. «Заспокойтеся, револьвера вони знайшли». «Звідки ви знаєте?» Я розповів йому про все, починаючи з візиту до Кремера. Вульф запитав, чи я взяв Кремера розписку за фотокартку. «Ні», – відказав я. «Він був не в такому настрої, щоб писати розписки. Я сказав, що Альтхауза вбили нефеберівці, і це допекло його до серця». Ще пак! «Містер Рек зараз у себе?» «Мабуть, подзвоніть йому». Я зняв трубку, але тільки не почав набирати номер, як пролунав дзвінок у двері. Я поклав трубку, вийшов до передпокою, глянув крізь двері на сходи, потім вернувся і сказав, «Можете самі попросити в нього розписку». Гульф перевів подих. Він сам, я кивнув головою і пішов відчиняти двері. Цього разу Кремер не приніс мені молока. Він взагалі не звернув на мене уваги, навіть не кинув головою. Передавши мені пальто, інспектор одразу поспішив до кабінету. А коли і я війшов туди, він уже сидів у червоному шкіряному кріслі і щось говорив. Я зачув лише кінець фрази. «Я мав би про це здогадатись. Господи, я мусив здогадатись». Коли я сів, він різко повернувся до мене. «Де ви взяли той револьвер і коли його туди поклали?» «Прокляття!» – гаркнув ух. «Сьогодні вам не слід було сюди приходити. Спершу вгамуйтеся! Арчі, подзвоніть містерові Регу!» Коли Кремер отак розійдеться, його нічим не спиниш, та прізвище Рега на нього подіяло. Набираючи номер LE5-7700, я стояв до інспектора спиною і не бачив, як він сціпив зуби і люто дивиться на Вульфа, але добре собі це уявляв. Я терпляче тримав біля вуха трубку, знаючи, що додзвонитися так високо. До самого Рега буде не дуже швидко і легко. Ба ні. Очевидно, служби Рега дістали вказівку з'єднати з'єднувати шефа з Ніро Вульфом негайно. І це був добрий знак. За хвилю ми з Вульфом, він уже зняв свою трубку, почули спокійний низький голос, що протягло вимовляв слова. Я озвався не зразу. Вульф? Так. «Містер Рек?» «Так. Мені потрібна та куля. Зараз же». «Як ми й умовлялися? Привезіть кулю?» «Якщо протягом місяця я не виконаю своєї обіцянки, я віддав вам посвідчення». «Однак, гадаю, це станеться раніше. Багато раніше». Рек не вагався жодної секунди. «Я приїду». «Зараз?» «Так». Коли ми поклали трубки, Вульф запитав. Скільки часу йому потрібно на дорогу? Хвилин 20 чи менше, відповів я. Адже йому не треба ловити таксі. Вульф повернувся до Кремера. Містер Рек буде тут за 20 хвилин. Раджу. Рек із ФБ? Так. Раджу вам відкласти свої нападки до його приїзду. Чи може доти, доки він піде. А я тим часом розповів вам про здійснену нами операцію. Правда, я обіцяв містеру Вірегу не розголошувати її перед громадськістю. Але ж ви не громадськість. До того ж, ми провели операцію завдяки вам, і ви маєте право знати про неї. Та мені буде легше з ним домовитись, якщо ви дасте відповідь на два запитання. Ви знайшли револьвер у квартирі Міздакос? Звичайно. Щойно я питав Гудвіна, коли він туди його поклав, і хочу спитати про це ще раз. Зачекайте зі своїми запитаннями Доти, доки ми поговоримо з містером Регом. Це той самий револьвер, на який Моріс Алтхаус мав дозвіл? Так. Це значно полегшує справу. А тепер щодо операції. І Вульф описав Кремерові всю операцію. Розповідає він не гірше від мене. Навіть краще, якщо ви любите довгі промови. Замовчувати ім'я Хьюїта вже не було рацій, адже тепер ФБР однаково про це знало. І Вульф детально спинився і на своєму спектаклі. Коли він дійшов до сцени в кабінеті з двома агентами ФБР, оточеними з усі біч дулами пістолетів, і змалював, як він кидав їхні посвідчення до себе в шухляду, «Я побачив таке, чого ніколи не бачив, і, мабуть, уже ніколи й не побачу». На обличчі старшого поліцейського інспектора Кремера розпливлася широка усмішка. Вона не сходила з його обличчя тоді, коли Вульф, переказуючи свою розмову з Регом уранці другого дня, заявив, що його слово надійніше за слово феберівця. Мені навіть здалося, ніби Кремер ось-ось підхопиться і поплескає Вульфа по плечу, коли це раптом пролунав дзвінок у двері. І я пішов відчиняти. Я вже згадував, як Вульф збив Рега з пантелику, попросивши привезти кулю. Але це було ніщо проти того, який Рег був ошелешений, коли, ступивши до кабінету, здрів там Кремера. Я стояв поза Терега і не бачив його обличчя, але бачив, як він весь зацепенів, а пальці його стислися в кулаки. Кремер підвівся, хотів був простягти руку, але враз опустив її. Я поставив гостеві жовтий стілець. І Рег сказав до Вульфа, «Оце таке ваше слово? Надійніше за моє, проклятий негіднику». «Сідайте», – мовив вуф. «надійне в мене слово чи ні – це вже моє діло». Я не оцінюю ситуацію Доти, доки її не вивчу. Містер Кремер. Всі наші угоди нечинні. Пхе. Ви Вишба, здається, не віслюк. Містер Кремер шкодує, що підозрював ваших співробітників вбивстві. Якщо ви сядете і заспокоїтесь, він сам про це вам скаже. Я не збираюся ні перед ким вибачатися, вигукнув Кремер. Він обернувся, переконався, що червоне шкіряне крісло на місці сів. «Кожен, хто приховує відомі йому факти...» «Помовчте!» – урвав Йовур. «Якщо вам, джентльмени, кортить сваритися, то ваша річ. Тільки робіть це не в моєму кабінеті. Я хочу з'ясувати обставини, а не заплутувати їх. Я люблю дивитися співрозмовникам в очі містере Рек. Сядьте!» «З'ясувати? Як?» «Сядьте! І я все вам розкажу!» Але Рек не сідав. Він глипнув на Кремера... Станував своїм поглядом навіть мене, як ото полководець, що оцінюючи поле битви, поглядає на свої фланги. Ця історія йому, звичайно, ведме не подобалась, і все ж він сів. Вульф підніс руку. «По суті, – почав він, – обставини не такі вже й заплутані. Всі ми бажаємо одного й того самого. Я прагну виконати свої зобов'язання. Ви містер Рек. Хочете почути заяву про те, що ваші люди не причетні до вбивства? А ви, містере Кремер, знайте притягти до відповідальності вбивцю Моріса Елтхауза. Простішого не буває. Ви, містере Рек, зараз віддасте містерові Кремерові кулю, яка лежить у вашій кишені, і скажете йому, де її взяли. Ви, містере Кремер, з'ясуєте, чи це та куля, котра вилетіла з револьвера, знайденого сьогодні в квартирі Сари Дакос. І разом з іншими речовими доказами, що їх без сумніву, ваші люди тепер шукають, вона розв'яже ваші проблеми. Немає. Я не сказав, що в мене є куля. Пусте. Раджу вам трохи заспокоїтися, містер Ерек. Містер Кремер має всі підстави гадати, що ви володієте незаперечним речовим доказом у справі з убивством, яка належить до його юрисдикції. Згідно із законом штату Нью-Йорк, він має цілковите право обшукати вас тут і зараз же, і він знайде те, що йому потрібно. Чи не так, містере Кремер? Так, проте, звернувся Вульф знову до река. Потреби в цьому нема. У вас є голова на в'язах. Адже очевидно, що передати містерові Кремеру кулю вигідно і вам, і вашому бюро. Чорта пухло, це мені вигідно, відказав рек. Щоб хтось із моїх людей попав свідком на суд і під присягою заявив, нібито був у квартирі і взяв кулю? Чорта пухлого!» Вульф похитав голову. «Ні, це вам не загрожує. Ви скажете містерові Кремерові приватно, звідки у вас куля. А хтось із його людей виступить на суді і під присягою заявить, що це він знайшов її в квартирі Альтхауза. І тоді... «Мої люди не клятвопорушники!» – вигукнув Кремер. «Дурниці!» Наша розмова не записується. Ви повірите містеру Вірегу, якщо він дасть вам кулю і скаже, що її знайшли на підлозі в квартирі Моріса Альтхауза близько 11-ї вечора, в п'ятницю 20 листопада? Так. Тоді прибережіть свої пишні фрази для іншої аудиторії, яка належно їх оцінить. Тут перед вами непростодушні невігласи. Я не думаю. Не такі вже й пишні фрази, перебив Вірег. Чи не станеться так, що містер Кремер сам піде на суд і скаже, де взяв кулю насправді? І тоді і мене попросять на суд. Вульф кимнув головою. Маєте рацію, може статися й таке. Але містер Кремер цього не зробить. Якщо він це зробить, мене теж потягнуть на суд. І містера Гудвіна також. І тоді куди ширша аудиторія, ніж тут, довідається про те, як було знайдено вбивцю Моріса Алтхауса після того, як поліція і районна прокуратура марно згаяли на розслідування два місяці. «Ні, містер Кремер цього не зробить». «Будьте ви прокляті!» – вилаявся Кремер. «Обидва!» Вульф поглянув на годинник. «Мені пора вечеряти, джентльмени. Я сказав усе, що хотів сказати. І виконав своє зобов'язання. То ви бажаєте залагодити цю справу? Чи впиратиметесь як віслюки далі? Коли так, то домовляйтеся собі в іншому місці». Рег звів очі на Кремера. «Вас влаштовує така пропозиція?» Погляди Феберівця і поліцейського зустрілися. «Влаштовує», – нарешті відповів Кремер. «А вас?» «Мене теж». «Револьвер при вас?» «Так». Кремер повернувся до Вульфа. «Ви сказали, що після розмови з Регом я зможу розпитати Гудвіна. Я цього не робитиму. Може пізніше, якщо в нас несподівано, виникнуть ускладнення». «Однаково він нічого повного не скаже. Ну як бісу. Тоді до Рега. Справа за вами». Рег сягнув рукою до кишені дістав невеличку пластикову капсулу. Потім підвівся і ступив крок уперед. «Цю кулю, – промовив він, – знайшли на підлозі в квартирі Моріса Елтхауза у вітальні близько 11 години вечора в п'ятницю 20 листопада. Тепер вона ваша. Я ніколи її не бачив». Кремер теж устав, взяв капсулу і відкрутив її. Куля випала йому на долоню. Інспектор уважно оглянув її і вкинув назад до капсули. Чорт, а ви маєте рацію, сказав він. Це моя куля. Розділ 15. Через три дні. У понеділок, близько сьомої вечора, ми з Вульфом сиділи в кабінеті і обговорювали список витрат, які мала намір віднести на рахунок місіс Бранер. Я вважав це питання другорядним, одначе принциповим. Коли ми дійшли до Ленчу в Рустермана, Вульф рішуче заявив, що вартість Ленчу справедливо буде віднести на рахунок клієнтки. Адже ми, мовляв, влаштували її у зв'язку зі справою Місіс Бранер. І хоч у тому ресторані грошей з нас не беруть, це ще не означає, що нас там годують безплатно. Просто це форма подяки за послуги, які Вульф робив їм колись і робить досі. Та я додержувався іншої думки. «Щодо послуг давніх, – говорив я, – то це справа минулого. А щодо послуг тепершніх, то Вольф їх однаково робитиме. Навіть якби я та місіс Бранер пішли тоді на ленч до кав'ярні автомата. Я розумію, ваше матеріальне становище нелегке, – правив я. Та навіть якщо ви доведете розмір гонорару до межі, додасте, скажімо, ще сотню тисяч доларів, цього нам до кінця року все одно не вистачить». І вже на день праці, чи принаймні на день подяки, вам доведеться брати нову роботу. Тож здавалося б, закономірно витрушувати з цієї жінки кожен зайвий п'ятак. Але ж місіс Бранер була чудова клієнтка. І вам треба поставитись до неї особливо уважно, як і до мене. Я ж би вирішив з нею дружитись. До того ж в неї ціла купа інших витрат, а тепер ще матиме нові. Місіс Бранер хоче найняти Сари Дакос, другого адвоката. Майте ж совість. Міс Дакос уже зізналася, ви про це чули. Тим більше їй потрібен адвокат. Я бачте, беру все це дуже близько до серця. Адже то я запросив місіс Браунер на ленч до Рустермана. Слухайте, Вульф, якщо вона таки згодиться сплатити оцей ось рахунок, то я не витримаю і скажу їй приватно, що він за оту вечірку в нас удома. Може вона схоче, пролунав дзвінок у двері. Я підвівся, вийшов до передпокою і побачив на сходах типа, з яким досі не мав діла. Однак добре знав його з численних фотознімків у газетах. Я вернувся до кабінету і сказав. оце та так, велике ЦБ!» Вульф похмуро зиркнув на мене. Але потім, коли до нього дійшло, хто до нас з'явився, зробив те, чого не робив ніколи, вийшов за стіл і рушив зі мною до передпокою. Ми стояли пліч-опліч і дивилися крізь шипки на ганок. Гість натиск пальцем на кнопку і дзвінок знову задзеленчав. «Взагалі ми з ним не умовлялися», – промовив я. «Може провести його до вітальні, хай трохи там зачекає?» «Ні, він мені не потрібен. Нехай дзвонить, поки й палець затерпні». Буль повернувся і пішов назад до кабінету. Я рушив за ним. «Може він їхав з самого Вашингтона тільки задля того, аби з вами побачитись? неабияка честь!» «Пхе! Заходьте! Пора цю справу закінчувати!» Я сів за стіл. Як я казав, мені, мабуть, доведеться сказати місіс Бранер приватно. Дзвінок у двері не вговор.